Hej och välkomna till The Effortcast, jag heter Håkan och kommer vara er värd. Det är onsdagen den 24 juli och vi spelar in avsnitt 86, den med No Hard Feelings Effortcast är podcasten där vi i rådhetsgruppen Team Effort pratar om allt som intresserar oss Med mig idag har jag Anna Halloj. Tjena, vad händer? Inte allt för mycket, jag har gått tillbaka till ett gammalt spel igen Mm, coolt, vilket då? Skyrim Hur går det? Vad gör du? Bra, jag har gjort uh, Med uh, På inrådan av dig En uh, NPC från vår uh, <laughs> Dungeons and Dragons Kampanj mm, typ Armor <laughs> Armorsmith Ja, hon var någon slags uh, Barbar, vet jag mm. uh, Som dog I kampanjen tyvärr mm. Men lever vidare då i lite skärmsspel yep. Och du har byggt hus, förstår jag Ja, jag har byggt ett hus utanför Falkreath uh, för Skaffat Hearth Home ex, ja, Expansionen mm. Jag tror mm. att det är en add-on add Mm, mm okej okay. <laughs> <laughs> uh, Hon är väldigt do-it-yourself ja, inte bara hon... armorsmith <laughs> Nej, hon bygger sitt hus Och ja Springer runt och minar Väldigt mycket mm. Vad är det nya med denna spelrunda jämfört med andra Skyrim-genomspelningar <laughs> Jag spelar I Melee, jag spelar Närstrids karaktär mm -hmm. Vilket är nytt för mig. Jag har tidigare kört magi och pilbåge. Mm, okay. <laughs> så det här, är, det här är lite nytt. Och jag kör även, tror jag, på normal snarare än lätt Aha. nivå. Så, att, så att nu så får jag inte sitta och sova när jag spelar, vilket jag gör ändå. Typ. Vad har du lärt dig? Jag har lärt mig att kanske titta efter fällor ibland och mm. att backa ibland. När ja. fienderna ser ut som att de ska göra Någonting farligt så är det antagligen så att de ska det Vad ser du fram emot Att låta Ternis göra Jag ser fram emot Att uh, Hitta mer nordinspirerad uh, utrustning mm. Ta henne till Solstheim uh, Bygga klart hennes hus ja. mm. Coolt, kommer du köpa fler hus jag vet inte, det känns uh, lite fel att ha, jag vet inte, mansions all over the place utan som mm. får nog ett, ett hus. <laughs> ja, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Mm. Uh, jag har ju också gått tillbaka lite till ett lite så här, inte gammalt spel, men äldre spel. <laughs> mm. uh, jag började om på Dark Souls. Jag började om på grund av att jag var rädd för att jag inte skulle kunna komma in där jag var igen. Det är ju ganska svårt spel. ja Jag har inte spelat på ett dag. Uh -huh. Så jag började om. Jag gjorde en ny karaktär. En rödhårig brud som jag tror hon börjar med någon slags archer. Alltså, det är inte klassabelt, men man börjar med lite olika stats och lite olika utrustning så. Mm. Så hon hade ett pilbåge i början och det var ett. Det är helt okej, okay jag pilbåge lite svårt, lite dåligt. Mm. Men helt okej. Okay. Och så valde jag att för förra gången, när jag spelade första gången, lyckades jag hitta ett ganska bra vapen väldigt snabbt. Mm. Alltså, som var ganska mycket bättre än andra vapen man kunde ha där man var då. Det var genom att skjuta en drakes svans Typ femte gånger Jag trodde jag liksom hade ihjäl draken by the grease, Men jag fick på ett svärd till slut Och det svärdet är, jättebra, okay. men jag, jag, svärdet är jättebra Men jag känner att jag kanske Typ förlitar mig på att ha alldeles för bra svärd Senast också mm. Och kanske då liksom inte var tvungen att lära mig Kämpa mig upp så bra som man <laughs> mm. Så nu har jag börjat om Så hon har Sköld och ibland spjut Ibland yxa Mm -hmm. Skönt att ha spjut för då kan man stå bakom sin sköld Och peta på allihopa <skratt> <skratt> Fortfarande lika frustrerande som jag minns det mm -hmm. Och jag, jag Har varit både bättre och sämre <skratt> <skratt> Än förra genomspelningen Nu har jag till exempel eh, Den första svarta riddaren man möter Och svarta riddare är typ så här där figurer, lite längre än själv kanske Men väldigt mänskliga typ Som man Jag vet inte, det tar tid att döda dem Och de kan döda dig väldigt fort Så jag fick typ kramp i händerna När jag blev nervös under min första fight med den Och dog ett par gånger innan jag tyckte uttryckades få ner den Så det är kul Sen så har jag varit Alltså Spelet går ju typ ut på att man dör rätt mycket När man dör kommer man tillbaka Till den senaste lägre elden man var på och då vill man bara ta sig till Dels, alltså när man har dött så kommer alla fiender tillbaka Om man vilar vid lägre så får man tillbaka fullt HP Och fem nya så här, potions Som man kan ta och ta HP okay. Men alla fiender kommer tillbaka igen mm. Så man, man försöker att inte ta Vila så mycket mm. Men man måste typ vila om man vill läbla upp på liknande så, ja. <laughs> så jag hade något tillfälle När jag lyckades döda den här svarta riddaren hade en sån här flaska kvar Sån här Estus-flask Och sån här potion mm. Och bestämde för att ändå gå vidare och utforska Hamnade vid en stor fet boss Alltså en boss-boss Black Knights kommer dock inte tillbaka Det är rätt skönt oh. Alla andra fiender det, det finns vissa Alltså typ bossar kommer inte tillbaka Och eh, speciella fiender kommer inte tillbaka okay. eh, Men allt annat kommer tillbaka Så jag, jag gick vidare så här det var ganska tomt på fiender hela vägen dit Så kom jag in till en boss och bara Åh oh, nej jag den här bossen Jag körde den typ tio gånger senast Men jag lyckades klara den på första försöket Med lite så här jag att klättra upp en steg och hoppa upp Och köra i mitt spjut i huvudet på den gånger Och sen, väldigt, eh, min taktik Har jag märkt är att jag springer för, Jag försöker komma nära stora fiender mm. Sen bara rotera mm. Och liksom springer runt deras ben så hoppas jag på att de ska göra någon stor attack vet, Åt fel håll så jag kan slå dem en gång Och sen börjar rotera igen Och liksom aldrig någonsin sluta snurra Och då på den här basen så klättrar jag upp för en steg Och sen försöker slå dem i huvudet med en superattack denna taktik fungerade inte när jag mötte Gargoyles stora, Det är också en boss jag hade problem med väldigt mycket senast Bell Gargoyles De vaktar en klocka som man måste ringa i okay. Och först är det bara en, sen kommer den till När man har fått ner ganska mycket HP på den Och de då... Om man springer när dem hela tiden som jag gör Så till slut så kommer de liksom tryckt ut den nu Bara man spelar på och puttar ner den för taket och så dör man ja. Så det gäller att få en lite avstånd också För att få tillbaka dem till där man vill ha dem Och sen köra min snöra taktik mm. Det är svårt, jag gillar det I dagens avsnitt Av Effort Kust <laughs> ska vi prata om Dungeons and Dragons Ja Det är därför vi får veckans Vi lånar veckans Mm. Vi lånar veckans avsnitt titel, från ett citat Av uh, Stefanis karaktär Katara ja. No hard feelings Så vi kommer se lite igen vad det innebär. Men det var en fight med en drake ja. mm. uh, Och innan det tänkte vi kanske Vi lite igen på några tv-serier Inte kommit in i alla Men vi tänkte bara kolla vad vi gjort senast tiden sådär. Mm. Så vill du börja Prata om typ Den här serien Orange is the new black Ja mm. um. Det här är en av de serien som vi faktiskt har tyckt om mm -hmm. Som vi har sett på senaste tiden Så det är ju alltid ett plus Och Orange is the New Black är en Netflix-exklusiv serie ja. Som är gjord av Jenji Cohen Som även har gjort Weeds oh, Jag såg aldrig Weeds Inte jag heller har hört att vissa gillar den mm, samma här Bra musik ibland, jag vet inte, det vet jag inte. Nej, jag har ingen aning um, men den är alltså baserad på en roman Eller roman, vad ska jag säga En bok mm. av en kvinna som har suttit i fängelse mm. Piper Kerman heter hon I serien så heter hon Piper Chapman mm. Mm. Men Piper då har hamnat i lite trubbel För hon har dejtat en tjej som höll på med droghandel Och tio år efter det här så har någon då Kallat och hon hamnar i fängelse Precis, och eh, vi ska väl också notera Att eh, hon faktiskt Det är inte bara att hon dejtade en drag till nej Nej, hon, hon, hon smugglade pengar också Det är lite sär när man läser om den Så är det lite att, ja ah, stackaren Hon hamnade i fängelse för att, ah, ju, för att hon gjorde Någonting olagligt, det är såhär <laughs> att påpeka att hon gjorde det, <laughs> det är... egen frivilliga <laughs> eh, Hur mycket har du sett av serien? Det är ju Netflix har den här fina, när de lägger upp en ny serie Att de lägger upp hela säsongen mm, eh, Jag tror att jag har sett åtta avsnitt Kanske mm. Jag tror att det är 12 eller kanske 13 avsnitt mm. Och jag såklart på hela serien mm. eh, Eller hela säsongen då Det kommer nog antagligen en säsong två Det har blivit nya för en ny tror jag Ja, de förnyar den redan innan första säsongen kom ut så. Ja. Det, det slutar rätt bra för att bygga vidare också okay. eh, Hon är inte klar med sitt fängelsestraff än liksom, Så man kan alltid köra vidare på det mm. eh, Vad tycker du om serien åtta avsnitt in? Eh, jag tycker om den Det är skärmigt. Eh, det är lite sån här lost variant i det att man får se vad de olika karaktärerna har gjort innan, varför de har hamnat där de har, Just det. i alla fall en så här början på deras bakgrundshistoria och så mm. och jag gillar karaktärerna, det finns rätt mycket variation bland dem, så det är, det är kul att se, det är, det är ju liksom mest mest kvinnor, men sen så är det lite manliga vakter och sådär, men det är kul att se Kvinnliga karaktärer som rätt ofta uppfyller Bechteltestet och lite sådär. Hur det att de pratar om annat än män. Ja, precis, exakt. Jag gillar den också. Vad tänkte jag säga? Det är svårt att inte jämföra med Oz Bara för att det är ett fängelseprogram. Och lite liten premiss. I Oz börjar man följa en snubbe som blir rattfull och kör på ett barn. Och sen så liksom för att göra ett exempel av typ så hamnar man på så hög straff man kan ha på så hårt fängelse man kan vara i. följer man honom lite grann i början. Och här är lite grann också det är lite grann på fängelse som inte riktigt hör hemma där om man ska vara sån. Jag vet inte hur många som har hemma i fängelse. De som är brottslingar kanske. Men någonting som slog mig när jag kollade på den var. Alltså jag, jag vet inte hur du ska För den är inte lika blodig som oss äh, är För att i är det verkligen typ så här Folk sticker ut ögonen på varandra Och äh, bryter alla ben i kroppen och så och det är bara, bara för att ha något att göra typ. Ja, och det är, det är en anledning till att jag har hört allt här om oss. Det är en anledning till att jag inte har sett det mm. Och äh, i Oz då så är de inne i fängelse väldigt, väldigt länge liksom, Och de är inne i fängelse länge här också I uh, Orange Black, Men det, det känns ändå som det är kortare så här, straff mm. uh, Alltså till och från, det beror på vilka många det är Men det, det känns som det är många så här. Det, det är ett kvinnofängelse som är liksom ganska Om man jämför då med Ozzyn Så är det är ganska öppnare liksom mm. Det är så här, de har ju inte sina celler Som de går in i utan de har sina typ så här Cubicles ja. och, och, och allt sånt Och så på något sätt tycker jag att det, alltså, det nästan känns Värre till och från, för det känns som att det är på något sätt ännu mer petty liksom, När de nu ska hämnas på någon Egentligen skulle man kunna sitta av sitt straff på några månader liksom, ja. Och sen dra därifrån Men nu är det så att nej, de måste liksom, deras liv blir hela fängelset Och så blir det det känns så mycket värre För att i, i oss är det så här, ja, vad de annars gör, de, de måste ju ha De mm. <laughs> ska, ska sitta annars mm. Men här är det bara så här ja, de, jag vet inte, Det känns som att man skulle kunna inte vara ett svin. Det, det tänker man för alltid i fängelserier Ja, så här, men du har ett år, kom igen var lite. Ta det lugnt alltså, Jag får alltid så här nej, varför gör du det här? För? Gör det inte så här, du behöver inte göra det här Chilla bara, chilla bara mm. Jag såg ju klart den som sagt Och är taggad inför säsong två mm. Ja, någonting du vill tillägga till Nej Jag hatar titeln <laughs> Jag tycker det är tråkigt och jobbig att säga Och de har inte orangea jämställd på sig längre än ett avsnitt Nej, <laughs> Eller två, äh, kanske. boken heter ju också Orange is the new black Men mm. jag antar att samma sak händer där Att hon byter från or orange till beige um, Ja, så egentligen borde det vara till so Beige is the new not Black is the new orange Jag vet inte, det borde vara något sånt Ja, det är väl Jag tänker att det är den här det, De spelar väl på stereotypen med orange jumpsuits Yes, verkligen mm, Men det blir ju konstigt när det är så Men hon har ju inte ens mm. orange, vad är det här? Nej, men ändå, väldigt, väldigt skojig serie Vad är favoritkaraktär? Om har något sånt. Jag gillar Jag gillar Red ändå mm. Mm. Jag gillar Red också. Hon är typ matriarken i köket. Precis. <laughs> hon har, är... Her girls, her girls. Precis, hon tar alla. Och, ja, en mm. Bra bakgrundshistoria också. Ja, jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag gillar de flesta. Mm. Jag är väldigt intresserad av Jesus Freaket Som, som får väldigt stor del i mot, mot slutet. Oh, hon, ja. Med Hillbilly meth. Ja, ah, Pensatucky. Precis, exakt. Hon är... Cool. Mm. Uh, hmm. jag, jag höll på att säga Lost en massa. Så jag tänker gå jag går vidare till Revolution. Ja, ah. som en annan tv-serie som jag kollade på en del igår. Mm. <laughs> Inte att det spelar någon roll när du lyssnar, för, äh, kära lyssnare, det är vilken dag jag kollade det på. Uh, mm. <laughs> men det var nyligen i alla fall, såg jag de första fyra avsnitten på, på tv faktiskt. För att jag var hos mina föräldrar och de hade sån här box, så där man kan se massa avsnitt och grejer. Uh -huh. uh, då, då hade de de första fyra avsnitten av tv-serien Revolution. Oh. Uh, och Revolution är en tv-serie av. Anledningen till att jag då kopplar det till, uh, till Lost är för att det är liksom J.J. Abrams står bakom lite grann. <laughs> uh, Eric Krypke är en av, typ så, jag vet inte om de här skaparna. han är skaparen, han är i alla fall producent. Liksom. Mm. Uh, John Favreau som har också typ, producerat uh, Avengers och Iron Man 3 och så. Så det är en del coola namn bakom. Mm. Uh, det, det är en serie från 2012, säsong 1 är klar. Lite klar för säsong 2. Och eh, som sagt, jag ger så det måste ju vara något mysterium med lite flashbacks för att förklara mysteriet. Och så. Ja, ja. Det som händer i introt är ungefär att eh, en man kommer hem oh. till eh, hon som är med som två av tror jag. Hon som är typ så här, hon som tar hand om Jack där nere i, hon försöker genomma macka hela tiden. Ja, hon, Han är ja. fångad in i den där lådan typ Hon som bakar. Julia i eller Juliette en man kommer hem till sin fru som är hon och mm -hmm. deras två barn och typ så här, han är väldigt distress och säger det kommer hända nu det kommer hända nu typ och hon bara Va, vad är du snackar om typ mm. så så springer han in in en dator, till en dator typ så här, och, och liksom, en uppenbart viktig sak laddas ner på en usb liksom man, man ser att det är viktigt han hinner typ precis ringa sin bror och säga att allting kommer allt släckas allt kommer släckas innan, när, när liksom, allting släcks mm. typ så här, all el försvinner det är lite weird, för det, alltså det är typ så här all, all elflydel det, det är inte liksom att det är här blir strömavrått Utan det är typ att flygplan kraschar På grund av det finns ingen el längre Så alla, alla källor till el bara Yes, exakt Finns det statisk elektricitet? Kvar? Det vet vi inte, det är Nej. mycket som inte är förklarat Och det är uppenbart att det inte är liksom det är inte liksom ja, men det är ett problem på kärnkraftverket utan det, utan nej. det är som liksom någonting har hänt. Ja. <laughs> någonting har hänt så all el är borta. Och man får en tanke av att det är live var man made snarare än uh, oops. Mm. Så liksom Nature. För att om det var Nature så skulle de. Jag tror att, förlåt, efter att klipp går, och liksom han går ut mannen och liksom kollar runt och bara, mm. typ så här shit. Fly plan startar och liksom, allting blir svart. Jag tror att han är typ i Seattle, nej han är nog i Chicago. Jag vet inte, han är någonstans. Mm. <laughs> allting blir svart och så, och så sprängt allting och sen så klipper det 15 år senare. Ah. Och så, liksom så ser vi då att Då, då är de inte är i stad längre utan de är ute i, liksom Utanför staden stad där de håller på odla lite grödor Och så, och du vet, det är lite så här Postapokalyptisk stämning yeah. eh, Klipper till en kille som verkar ha Han verkar någon slags lärare Eller fått den rollen i alla fall Och han typ då pratar liksom om, 15 ah, fem, år sedan för strömmen Och ingen vet varför, att typ så här, The laws of physics were like screwed over Typ så, så att de, de liksom De konfronterar faktumet att det här är väldigt konstigt mm. eh, Sen i serien så får man följa då Uh, Okej, okay, den här pappan hade den här lilla fina USB-grejen mm. uh, Och sen kommer det en dag folk från milisen. Man, man, man får veta liksom, att ja, USA följer liksom, Alla länderna följer direkt uh. Och istället blir det starkaste typ som tar över Och så verkar det bli en, en del så här republiker Som tar upp det land de kan ungefär okay. uh, Så en dag kommer det en folk från milisen Och de, de säger, men vi har ju redan betalat vår skatt Och så bara, nej men vi letar efter dig, säger det pappan mm. Och då har liksom pappan redan gett den här usb Till en annan karaktär och så han dör, hans son blir kidnappad Hans dotter vows to get him back mm. eh, En läkare som är brittisk följer med Och den här killen som fick halsbandet följer med och så Sen liksom börjar de resa för att hitta brodern Och då förstå vad som har hänt med elen typ. Eller det blir väl typ sekundärt de, ja, ja. de, de, de bryr sig Men, <laughs> men det, är, det är inte det Största prioritet Nej så väldigt så lost också Precis som Orange History Black Att man får så här flashbacks till vad, man, vad som hände alltså, Dels flashade till typ så här precis efter Strömavbrottet Och sen flashar flashade till sex månader efter Strömavbrottet mm. Och liksom, nutid är 15 år, 15 år Efter och Så precis, ja. så får man se vad alla karaktärer gjorde innan Och liksom hur de har kommit till där de är nu Och hur de här republikerna bildades Och liksom hur världen adjusted mm. Till att vara åt skogen Typ jag gillar den. Ja, det låter intressant. Jag har sett fyra avsnitt som sagt, och det känns så här och det är ju coolt Det är lite så här, Jag skulle säga att piloten inte var lika stark som typ. Walking dead pilot tycker jag är fantastisk. Alltså första avsnittet, som är typ mer mm. än halvtimme långt, och är så här bara helt värd. Vi har ingen aning om vad som har hänt. Han typ går runt. Skiffern går runt. går runt och runt och Allting är bara okej, okay, weird. Mm. Sen lär sig mer och mer om, om hur världen är nu. I det här är det med att man klipper till att alla har, har lärt sig leva i den här världen. Ah. Sen så är det ju typ att vi tittare och så några intresserade som tar reda på vad som har hänt med hela världen. Men sen så tycker jag att skillnaden är liksom att den tycker jag sen går väldigt mycket neråt, även om jag har kollat väldigt mycket på det här. Men ja. här är i alla fall, även om karaktärerna är korkade och störiga så är de fortfarande ganska intressanta. Okay, ah. Vilket gör det ganska värt att kolla på. Till exempel Charlie som, huvud, som de, dottern heter som en av huvudkaraktärerna. Mm. Hon är typ väldigt Hunger Games-ig typ Att hon har så här crossbows och väldigt action-girl Lite mycket så här att hon är bra Hon är typ bra på Longtorm Men så fort någon är nära hon är alltid så här fängslad någonstans <går> så är Hon är inte rädd av alla andra eh, Hennes farbror, alltså Broder till pappan då, som, som hade USB-grejen mm. eh, Kommer sen med Och han är typ värsta sen bara Och man får, man får veta hans story som är ganska intressant liksom Han, han, har ganska mycket, han ångrar rätt mycket <laughs> eh, Så det är mycket att han så här Ska bara, okej okay, du är min släkting Jag bryr mig kanske <laughs> Så han är redan jätte badass Det är en cool serie, Lucifer från... Eh, Supernatural och Melitena I oh. alla alltså, fall alltså ett avsnitt alltså än av, så, så länge Vad heter han? Mark Pellegrino? Eller yes, jag såg att han inte liksom hade en bild på Wikipedia Ja oh. Men han är ju Lucifer Jag vet, jag vet uh, Revolution, jag gillar kolla om du orkar Och hinner sådär um, Om du är intresserad av mysterier och I vill till typ postapokalyptiska saker mm. Med mycket svärd och typ musköter På grund av att det finns inte så mycket ammunitioner oh. uh, Dag Dag Dag, ja En annan serie som vi har tittat på Rätt nyligen mm. En norsk serie ha? Vilket man inte ser varje dag Om man inte kanske bor i Norge Ja Om man är norsk så ja mm. Men som, som, som svensk 25-åring så ser jag inte många norska serier. Min systrar som, som den senaste som norska serien jag såg. Som, som inskränkt. Som in inskränkt anglofil. <laughs> uh, så. Som vägrö. Ah, okay, ja, intressant. <laughs> som att du ser så jäkla många norska serier. Klart jag gör. Uh, uh. Um, men Dag är en komedi- och dramaserie. Som började gå 2010. Och som nu har gått i tre säsonger. Mm. Senaste säsongen gick i Sverige nu i våras. Och i den här serien så får vi följa dag Refsnes. <laughs> Refsnes. <Jag hittade> <laughs> <laughs> det hittar <är> du på. Du har inget namn. <laughs> um, det är knappt ljud. <laughs> nej. Någon... Förlåt alla varmorska. Ja, förlåt. Det är inte min ledning. Jag tror inte det hjälper. <laughs> Men, ett dag, ah, som var rätt, så, vi skrippar efter namnet, är en parterapeut som inte riktigt tror på äktenskap <laughs> eller relationer överhuvudtaget. I alla fall nu på senare tid så har han, när folk kommer till honom så, och ber om hjälp så säger han mest, Amen, ska ni inte ta och skilja idag? Är ni inte lyckligare ensamma? Vilket ju, som senare tas upp, inte är så bra för affärerna För att de kommer ju bara dit en gång um, Han har så alltså ganska bra på att övertala folk som redan är på väg Alltså de är ju där för att de har problem Och sen, och sen så säger det att deras, deras läkare Istället för att tala inte... ner dem från kanten så puttar han ner dem för byggnaden liksom. Exakt um, Och han har även en, han har en syster, man får följa lite grann Som är lite tvärtom, hon är lite mer människors här Och Verkar vara den en, en av få Som har en, en Någorlunda normal kontakt med honom mm -hmm. äh, Han har även en vän som heter Benedikt Som är, jag vet inte Lägst Ja, jag vet inte, ner på den evolutionära stegen Överlag Men, Den äh, mest är, äh, otänkbara playen <laughs> Verkligen, man ser honom och tänker varför Men ja, nej, han har äh, En tjej i varje gathörn <clears throat> Vi får även träffa på Malin hans sekreterare som jag vet inte livnär sig på mänsklig, mänskligt lidande och skriver erotiska böcker på finlandssvenska vilket är, vilket är fantastiskt mm. men... uh, Och uh, jag vet inte vad med den är med typ så här, en av de vackraste människorna på tv typ. <här> <här> jag vet inte, och, och så klärde hon sig väldigt, väldigt roligt också, är, så här, och det, det är väldigt kul att se på henne Ja, hon är väldigt <här> det är Värsta psykopaten som skriver då erotiska noveller På finlandssvenska Vilket är en ganska intressant karaktär liksom. Ja, jag gillar hon Hon går gärna och tar lite whisky kottar då, då Under sin arbetsdag Som då Dag har på sitt kontor precis Uppmonterad bakom en pelare Så inte riktigt patienterna ser det mm. Inte för att, han, inte för att han, han har Någonting emot att dricka där när patienterna är där ändå Men, men... han har gått lite grann Det är inte det första man ser liksom. Nej, exakt Um, lite svenska yes ah. uh, Vi har då stött på Tuva Novotny yes. som är Eva, yes, yes, yes. Uh, som då är den som, ska vi, vad vi förstår, bryter igenom dagssköld. Ah. Uh, kommer han om lite näring på livet. Jag tror att i början är det nog lite så att hon har en livskris och bestämmer sig för att han är en intressant utmaning ungefär. Mm. Men sen börjar saker och bli lite mer djupa än så. Vad jag har förstått nu när jag läste lite om serien så kommer vi att få se Rolf Laskård i den här serien Aha. senare. Vi har ju bara sett en säsong. Eller bara, vi har sett en säsong. Yes. Så jag vet inte riktigt hur det blir sen. Men det är väldigt... Ja, det är en charmig serie. Den är väldigt... Deprimerande på sitt typ sätt. Absurd. Absurd, verkligen absurd. Det, det är sak, jag tror var någon gång du reagerade, men det här är sånt. Det här är en sån här scen när de bara tänker vad de skulle göra. Men nej, det hände på riktigt. Uh, liksom, någon kommer in, har varit svin och typ. Alla vänner sig om och spör ner honom i så här, uh. i, in i en sjukhussal, så här och, och sjuksköterskan Hoppa in och liksom också drömmer till med typ ett så här bäcken Eller någonting mm. eh, och, då, och då tänkte jag, ah, eller då sa jag högt också ah, det, det är en sån här serie där man får se typ, så här folks reaktioner Men så klipper man tillbaka till typ, Vad som egentligen mm. men så, Och så börjar en kompis Stefanie som har sett sig garva lite grann. Och sen så, så, så, så klipper de till då ah, Nej han var för på sjukhuset Av yeah. ah, ska bland annat ah. <laughs> um. Dag har också typ en gång per avsnitt En, en så här, det är något som utrör innan i hans huvud Och typ ser man hans, hans hjärna så här, toppen av den, mm, när, han, när han sitter och filosoferar om någonting Precis, han sitter och så mm. filosof, lite vidare Har sina tankar om livet eh, Dag och Benedikt har, Delar även En förkärlek för Valium Som mm. de har i så här Olika PES-behållare uh, de, de börjar med snobben först första avsnittet Sen har mm. han väl Kung för Panda Resta av den säsongen i alla fall mm. Som om Dag pratar då med den här pelsen Han har inte så mycket kompisar <laughs> Nej, han har även, hans lägenhet Ska nämnas här så att han har en hall Som då har en ytterdörr Men sen så in, liksom sen hallen in till resten av huset Är en ännu mer säkrad ytterdörr Som eh, ingen får komma in i eh, Förutom då eh, Tuvas karaktär senare precis, Men eh, så Benedikt Spenderar rätt mycket tid med att sova I Dagshall och så där ja. Det är en skärmig karaktär mm -hmm. Ja, cynisk Cynisk äh, Bor i en mancave, träffar inga människor Hänger bara med Benedikt Och det är mest motvilligt, men ändå inte motvilligt För att han hade allt polare liksom mm. Om man fick välja skulle han inte vara där Nej. Man är glad att han är där typ Precis. <laughs> Och tycker att han är en kolossal screw-up typ Och det är han också, Benedikt alltså Ja <laughs> Um, äter samma frukost varje dag, gör, har samma rutin saltar, varje dag. Saltar bacon <laughs> ja, Äter typ, kokar ägg i samma maskin Och allting är så här på timers så när han vaknar på morgonen så är allting färdigt typ. äter, Baconet börjar steka och grejer Har en fritös för att hans favoritmat är friserad kyckling KFC, ja, KFC. <laughs> Precis um, så här, jag i början av alltså, den säsongen vi kollade på då, Så tyckte jag att det var väldigt mycket Alltså inte väldigt mycket att det var House, liksom så här, att det var någon slags så här, som De har stulit Nej. Men jag, jag, jag, jag typ känner igen dynamiken där, så här, En läkare Som hatar världen ganska mycket Och som inte mm. har några social skills Som bor mm. ensam, har en motvillig kompis ja. som, också, som, som är liksom Lite som honom fast lite mer så social typ ja. att de båda typ screw upp så sen så händer det saker typ. Mm. Då hade, i mitt huvud då innan vi hade kollat låpar så var det typ hans syster var typ Lisa Caddy och så lite <laughs> lite, lite mer så här grounded in reality mm. lite mer familje så där. Men eh, skillnaden då är att jag tycker att Dag är liksom mycket mer eh, sympatisk än vad House någonsin är. Ja och, och man börjar liksom bryta ner hans läskiga sociala väggar och så. Typ blir mer mänsklig. Det är, ju, han, ja, det är ju en försvarsmekanism. Det blir rätt klart sen liksom, att mm. det är ja, är inte en sån här karaktär som bara är sån utan det är, ja, och han det, det har lite empati och lite där. Ja. Bra serie. Ja, jag kan inte tänka mig att den blir sämre. Nej, <laughs> inte Den kan säkert jag så här Jump the Shark eller något typ på semester eller någonting. Jag vet inte, men vem vet liksom mm, Rolf Laskod kanske är The Shark liksom. Vem vet? Ja precis, exakt ehm, Speckhuggare Alphas Ja Vi såg en serie som heter Alphas också Eller vi såg en pilot av en serie som heter Alfas. Ja. Piloten var en sån här ovanlig lite lång Typ mm. två avsnitt lång säkert Det måste ha varit nästan en och en halv Eller någonting timme jag när jag på var... tv Ja, eller, ja. För, precis, för mm. på netflix en N22 mm, Precis, så minst då, en och en halv timme på tv Jep Uh, och Alphas är en tv-serie som är typ. Mm, inte så bra. Man alltså, alltså verkar inte så det. Den, den handlar om en grupp människor. The Alphas. Oh, yes. Som är liksom folk med. Uh, Tänk till typ, Alltså liksom mm. en grupp människor som har någonting exceptionellt Så här. Ja, ah, det är typ Heroes med Criminal Minds. Ja, ah, men typ. Ja, uh, ah, precis, det var det jag skulle komma till. And they fight crime, ja. de, är, de, de jobbar typ, det är lite X-Men, lite Heroes, uh, lite inte lost, men är Criminal Minds så där, random, välj en, välj en polisserie. Ah. Uh, välj typ. Finns en Dr. Reed, liksom det, ja. Exakt. Um, och uh, serien. Uh, Ja, man får känns av att man ska tycka, tycka om karaktärerna för det är väldigt så här, liksom det är en ensemble. Liksom, det är en liksom massa karaktärer som då ska få sina karaktärsdrag och ha så här, hooks för resten av säsongen och så. Och det är typ en timme och 22 minuter av, av att man inte bryr sig om dem. Ja. Uh. De då blir samlade då av, den, av, av någon psykiatriker/kultledare som är deras chef-typ. Professor X, liksom. Professor X, exakt. Mm. Eh, och de i första avsnittet blir de inkallade till att lösa ett konstigt brott. Och då hittar de en till alfa-typ. Ja. Eh, som blir, som ska vara något. Som slags. är den enda som man lite halvt kunde bry sig om. Antagligen för att man törstade så mycket efter någon att bry sig om ja, att han blev intressant. Och scenen är väldigt konstig också. Den är filmad konstigt. Till exempel så har de, de har en lång scen när de följer typs veckans skurk. Mm. Så han ut och går typ så här. Och så till och från så är det typ så här, måste flytta sig från olika saker för att, oh shit, ah, okay, någonting i i nu. Och det, det ser bara dumt ut. Uh, den är också väldigt så här konstig för att det ska vara typ så här witty banter hela tiden. Ja. Det är bara det att alla pratar konstant. Och det känns som om de inte har någon manus. Mm. <laughs> Utan det är så här, alla, alla mumlar, alla pratar så här och liksom att, ja, men den här killen ska vara typ såhär the snarky funny guy, ja. han är inte rolig <laughs> typ så här, någon som ska, ska, ska typ irritera sig på honom och de, man vet inte, ja det är klart han gör för alla borde göra det. Och allt som sägs upprepas ungefär tre gånger under avsnittet Precis, och um... de typ en kille har typ autism men det är inte en superkraft <laughs> han superkraft äta, typ, har en dator, alltså, han, har, typ, han kan typ se så här, alla frekvenser av saker som skickas på alla våglängder, bla bla mm. så alltså, han kan typ se internet och se tv-apparater och se telefonsamtal och grejer medan de händer mm. um, och han typ så, här, de de verkligen spelar upp så att ingen du vet, han är så attistisk så ingen liksom förstår vad som händer, vad han vad, vad han snackar om eller så. Till liksom till till absurdum så att alla verkar askorkade för när han ja. väldigt tydligt säger någonting typ, mm. okay, den här nya alfabet de hittar så att de misstänker ska han mördat någon. Mm. Han typ så här, lämnar platsen där de skuggar honom så mm. börjar han gå söderut och de, vi vet att han bor söderut mm. <laughs> och så typ säger han och så typ säger han att han går söderut. Han går söderut och de alla bara ah, men nu, vi... Han bor söderut, ja. han bor söderut Och sen så kopplar liksom typ han 30 sekunder senare Oj, ja han är på väg hem Vi, ska bo... vi, vi borde kanske se till vår agent som är hemma mm. hos dem. Och sen så, sen så ska de åka rädda den här agenten och För kan de inte nå henne på hennes Nej. På grund av att hennes kraft är att hon kan förstärka sina sinnen Och då verkar det som att de andra sinnena försvinner mm. Så hon, hon går typ runt och luktar Eller kollar eller någonting Så ja. då hör hon inte Så det de gör när de kommer fram Det är att de skickar in killen som har superstyrka Ja. Han som är polisen och tycker att han är så här taktisk geni typ. mm. De skickar in honom så Samtidigt som hon lämnar kvinnan som kan typ kontrollera folk Bara hon pratar med dem så kan hon kontrollera dem yep. Hon får vara kvar i, i bilen Och försöka ringa på mobiltelefonen till den döva kvinnan Till den döva kvinnan Men och, och, och, hon måste ju också sitta kvar i bilen aj, aj, aj, för, för att ringa att... den mobiltelefonen För annars mm. kanske hon ramlar För henne är superkraftig att hon också ramlar om hon går Ja, hon har uh, väldigt höga <gör> Antar vi Så, det är så här, de, har, de har typ så här skrivit in en karaktär Som kan lösa alla situationer genom att kliva in i rummet <gör> och ja. och säga, och säga, <gör> och Därför får hon aldrig kliva in i rummet <gör> Exakt, därför får hon aldrig kliva in i rummet Hon har aldrig egentligen någon fara heller Nej, det är, det är nämligen den här eh, Hon med supersenses som är i fara konstant Hon är vår damsel in distress så Hon typ stänger av sitt sinne för att kolla runt så här, Vi hade rätt kul med att med, med, Uppgradera så här, sinnen till så här, all, Allting man kan säga sinne <laughs> ja. så typ, så här, Hon har sänkt av sitt sinne för humor Vilket, vilket jag, jag tyckte borde vara en replik När den här tråkiga polisen säger något Kul skämt ja. Så borde hon så här, väldigt så här, dry säga liksom det typ Jag måste sänka stängt av mitt sinne För humor eller någonting Mm -hmm. ehm, alltså jag vill ju se vidare På serien, jag måste säga det Stephanie vill det vill inte ens, Hon vill ju inte ens se klart piloten Jag, jag du... är ju lite masochist där, eller sånt här. Jag ser ju gärna dåliga serier ja. Så flera avsnitt för jag, Nu var jag också lite här att jag tänkte under hur du blir känd <laughs> Tänk, jag menar, För det här är ju ändå så här pilot och det utdraget Man tänker, kanske är de duktigare på att skriva När det är kortare tid Kanske fick de någon poäng med serien men samtidigt så är det ju så att en pilot ska ändå dra in den. Liksom, ja. intressant här, här, det intressanta är väl det finns onda Alfas mm. som tydligen var utrotade trodde vi. Men nu är de liksom efter oss. Ja, det är goda Alfas. Och sen så är det så här, Jag vet inte, är det meningen att man ska tycka att den här fressen är så här creepy guyen För det är han ju. Jag tror typ här, inte det. Jag tror att han ska vara fadersfiguren. Men, äh, för han typ, dels så ser man runt i en speed, vilket är så obehagligt i sig. Mm. Och så typ så att äta annans konstiga örter och typ så här, väldigt så här, oh, väldigt så här, alternativ medicinsk skille. Ja. Um, trots att han då är, är järnläkare. Um, sen, ja. sen är det typ så här, han talar vid något tillfälle om att alltså, när, de, när de ska rättfärdiga alla de här krafterna, liksom, inte för mm. de själva, för de vet ju, men de gör det liksom för tittarna att de kollar in i och typ säger så här, det här är, det här är varför det fungerar. Ja. Så typ säger de att ja, men hen, hon som kan, kan övertala folk, hennes kraft är inte konstig för det är så kultledare fungerar typ. Mm. Sen så ha, använder man här, sig här, grejerna för att ta in den sista alfan i vissa ja. <laughs> grupper. Så det är väldigt så här, Jag fick en väldigt sinister vibe av honom Ja, jag tror att han bara ska vara lite så här quirky Men det, ja, han blev läskig Det känns lite som att han i, i hemlighet Leder dem till att bli kriminella eller någonting Ja, precis Och det var också en sak som jag så här, misstänker aldrig kommer Få cool, Men det var när de lyckades döda bossen för avsnittet mm. Han var också en sån här kunna override people's uh, willpowers yep. <laughs> uh, Och han säger då till uh, Den här nyaste alfan Han säger typ så här You're on the wrong side och det är ju så här, en typisk här skurka, jag säga För att ja. liksom, du är på furande sida Men jag vill att det ska vara en plantering som senare liksom, så här, Sås mm. liksom, I att han då har så här, Under väldigt lång tid blivit så här, eller någonting så här, Att vända på något så här, bra ställe mm. Men jag visst tänker att varken creepy uncle Eller det kommer bli någonting Jag kommer nog inte se det heller om det blir någonting mm. det, så, äh, Den avslutades efter två säsonger mm. På cliffhanger tydligen Uh, liksom, som är ju the ultimate cry for Maybe en till säsong Ja ah, uh, precis, go in, go in. Alla säger nej. Nej. <laughs> Så Vad var det där? Det där var tv serien va? Ja Fyra helt uh, olika serier Som har liknande saker Och som är bra och dåliga Precis Hur vi... många tummar upp får alla serier tillsammans? Vilket betyg för alla serier tillsammanslaget? Alla serier tillsammanslaget mm, De här fyra uh, En och två sjundedelar Mm, jag ger det Fyra cash-ups cash av fem mm. Möjliga Vi ska vi ta en kort paus yeah. Och sen kommer vi tillbaka och snackar om Dungeons and Dragons Där då eh, Mitt party har blivit Tre stycken individer som hatar varandra mm. Kanske <laughs> Vi kommer tillbaka strax Musik där var vi tomat från pausen. Uh, jag åt en tomat. Ja. Oh. Eller så den här köperst tomat. Hallontomaten eller whatever Men den hade sånt där grönt på sig mm, Det var inte bra okay. Dungeons and Dragons är ju en grej Som Team Effort spelar tillsammans till och från mm. eh, Och Så var fallet den här helgen som, som precis var Precis var Man verkar att man inte har någon här koll på dagarna När man är arbetslös student på sommaren Precis, ja men helg, det helgen det var en halvdagen Helgen som var nu är nu Alltid är det, alltid Är helg. det för dag? Mm är nästan någon dag. Har vi inte gått ifrån det? <laughs> Undrar om de har de dagar i serien revolution Undrar liksom när man, när man frångår det så här. För att dagar typ. Dagar typ alltså jag, de har upp, sig i dag och natt. Mm. <laughs> Men vi kommer ju på hela det, alltså det här systemet med att kalla saker dagar och så här. Ge timmar och så här. Ha minuter och sånt. Lite grann när man skulle få så här jobb som inte var bara på farmen. Men nu har man bara farmjobb igen. <laughs> Jag tänker att man håller kvar vid det bara för att känna mm. att man är civiliserad. Men med tanke på hur, hur så här, skolan verkade så här, vara en grej som ingen ville vara på så kan jag inte se hur, hur det skulle vara så. Skulle det inte vara så att man då skulle vilja ha en, en väldigt robust skola, så här, för att liksom, få ungarna att förstå vad som har förfunnit? Liksom, mm. Det ger en del av historien och vad som hänt. Ja. <laughs> Whatever. Uh, Dungeons and Dragons... Mm. Där, det, där det finns dagar. Jag, jag, jag vet inte ens hur vi kom in på det. Ah, just det för att vi körde dagen och var en dag egentligen när man inte har någonting att göra. Är det ett rollspel? Mm. Jag måste bara. Starta om hjärnan. Nej, jag måste bara bli, sluta bli deprimerad. Okej. Snart är skolan. Oh. Snart är skolan igen. Vänta va ni slås mot ett drake, det, det satt med cliffhanger senast Ja det gjorde det. Eh, och cliffhanger var i princip att ni hittar då Lite smått ofrivilligt men ändå liksom med flit Hittar ni draken som ni då letat efter Senaste tre, fyra gångerna mm. Hur såg det ut när ni började? Vi hade precis klättrat upp På ett litet berg En liten avsats eh, Liksom inuti Diverse stegar och grejer upp eh, Utan neder vid av Det här lilla berget så stod det ungefär 200 kobolder mm -hmm. som försökte komma in efter oss. Ja. Och uppe på berget så stod vi väl ja, nästan öga mot öga med en drake eh, storleks stor eh, humörarg och en illithid mindflayer. en mindflaya som då kontrollerade sagda drake. Ja, precis. Och eh... Det var, det var där vi slutade, mm. förra rundan. Eller förra, förra blev det väl. Hur, hur började den här rundan? <laughs> den här rundan började med att... Ja, eftersom vi var en person färre än förra gången så får vän Cormac gick in i viloläge lite grann. Så som... Äh, jag, jag tänker mig alltid att det är så att de har... Liksom, att de är typ i... Ögonfrån hela tiden ja. Men de är inte där riktigt De är så här i annan, en annan cell typ I en annan zon, en annan instans mm, mm. Över er en egen typ um, En annan taktik är ju att man uh, Att typ DM spelar den karaktären Mm -hmm. uh, bara för att göra det mer logiskt, eller att liksom han blir sat ur spel, eller så. Vi, vi, vi brukar blanda att försöka få till det i historien, och att bara, liksom, okej, okay, nu är ni fyra istället för tre, eller, eller, eller nu, är, nu är ni tre istället för fyra. Mm. Och det här gången så valde jag helt enkelt att Kormak ja, och NPC:n som ni skyddar ja. är lite grann bredvid er. Typ. Mm. <laughs> uh, så där stod ni. Tre istället för fyra. Ja. Och. Och vad hände? Vi hade ju en tanke då om att döda Mindflayern först. För vi tänkte att eh, då, skulle, då skulle draken bli fri. Och så kunde vi kanske prata med draken och eh, bli, bli vän med henne. Och så. Eh, det kändes som en bra plan eh, just då. Mm. Eh, så vi, vi börjar med det helt enkelt. Vi börjar försöka slå ner den här Mindflayern. Och eh, han har ju lite jobbiga grejer i det. Att han kan... Eh, om dirigera attacker så att om man träffar honom så kan han en gång per runda skicka över skadan till draken, eller attacken Precis. till Troll bodyguard mm. um, och det var helt enkelt så, jag hade, jag hade bestämt att den här mindfängen hade kontroll över den här draken mm. uh, vilket är lite, lite otänkbart egentligen, uh, med tanke på att han var typ level 11 och draken var level egentligen 13 men nu 12, mm. jag, jag drog ner draken en level, vilket så här, gjorde ont i hela min kropp när jag var tvungen att så, scala ner någonting. men jag ville inte, vill inte att ni skulle dö direkt liksom. Nej. Sen <laughs> så alltså gjorde jag också lite så, här, lite så här. Det är coolare ifall det är så att draken är dominated men inte har drawbacken av att vara dominated som är att man också är gayst. Mm. Jag tycker det är tråkigt ifall liksom nu används ja, så här. Okej, okay, Minecraft har ju tagit över draken och den kan göra en sak per runda. och bla bla bla. Ja, det Jag liksom. tycker det är roligt om det händer lite saker. Så det var mer som ett ofrivilligt Mount mm. som var dominated men liksom inte så som. Du skulle bli dominerad om du blev det i striden. Nej. Så ni börjar helt enkelt försöka ge er på mindflayen för att mm. då liksom hoppas på att mindkontrollen slutar. Ja. Samtidigt då så var det en armé av kobolder under er. Ja, som draken slash lite den, lite då då flög ner till och liksom hämtade upp några stycken sådär för att vara då jävla. Mm. Precis. Det var jag. Det var mitt sätt försök att försöka få striden att bli lite annorlunda. Jag, jag, ibland känns det som att jag bara gör strider där är så. Här, ja, men här är det rum slåss mot det som står framför er typ. Mm -hmm. Det tycker jag är lite tråkigt. Så det här var lite mer. I mitt huvud skulle bli ännu mer typ så Att dra en ner hela tiden. Och så slänger ut en massa så här. Jag gillar att mitt sätt att göra det mer eh, om, om vi flänger, är att ha lite ads. <laughs> du kör never-winter-taktiken på Smash <laughs> Men det funkar lite grann när det inte händer så mycket i själva rollspelet. Ja. Sen hade jag också, en del av den skärmen var att jag hade Jag te, eller jag lät er rulla en andra varje gång Ja uh, Och ni visste inte vad den gjorde, men oftast gjorde den ingenting Annat än att det kom en En, en, en T6 plus en kobolder Ja uh, hade ni rullat 95-100 så hade ni istället eh, Två av era npc er som ni har skickat in li Lite grann mitt i den här Utan att veta om det, i den här armén ja. Då hade de varit där istället och att liksom slå ner Typ Mindflayer slash Draken eller whatever liksom. mm. Det hände ju tyvärr aldrig Men jag, jag kunde berätta det <laughs> mm. det, hade, det hade varit trevligt En, bra, en fin överraskning Som mm. det var nu så satt vi måste vara rädda Och slå över 50 så, ja. ja precis Jag hade också jag hade också eh, Katara, alltså Stefanets karaktär Slå en P100 varje gång för att se om Drawen ni frigjorde senast skulle liksom säga pay back. Mm. Alltså liksom hjälpa. Ja. Jag <laughs> ska, ska klargöra det när det gäller drawer. Uh, och mm. lyckades göra det under en, när hon um, var nere på minus HP, liksom vill jag minnas. Ja. Och en healing potion. Mm. Hade också hjälpa, hon hade också kunnat hjälpa till mot eventuella. Alltså till typ mindflay eller draken, whatever. Ifall det hade kommit då istället. Mm. En ganska bra attack men det förgiftat lite och så. Ja, ja. Det hade nog varit bra att ha. Yes. Hur gick striden? Planen var att få ner mindflayen och kobolder dök upp. Ja, det blev ju lite jobbigt. Det var ju mycket... De här små kobolderna är ett tre. De gör rätt mycket skada och de har rätt höga försvar. Så det mm. tog lite tid att få ner dem. Även dessa tog jag ner tre levelar till den här fighten för att jag vill inte vara alls för obalanserad. Ja, det, var... det är skönt att höra. Mm. Det här var jobbigt annars. Men vi gjorde oss av med dem. Vi Dödade till slut Mindflyn. Mm -hmm. Hur då? <laughs> ja, du. Han separerades från Daken vill jag minnas. Och mm. vår kära Katara, Stefanis karaktär drog iväg med honom lite grann. Han blev ner i ett hål typ med fly. Mm. Hans Drak hade blivit fast i en zon. Mm. Han var själv väldigt, väldigt blodig, väldigt, väldigt skadad. Ja. Skulle inte överleva och vänta i nationen. Uh, Gled ner från drakens svant där hoppar ner uh, tio fot Landade på uh, Vina steg och började kättra mm. Stegen var kanske 40 fot Så det ska ta en tid för dem att komma dit uh, Katara flyger bort till det hålet På grund av att hon har aktiverat sin daily Som är liksom flight speed av sex eller någonting. Ja. Flyger ner i hålet Skickar ner en eldrits Lyckas döda mindflayen mm. Men Men men är rädd för raken ja. Och stanna kvar i det här hålet eh, En stund mm. och, och liksom låtsas Ja, fortsätta slåss med mindflayern Jag eh, uppmuntrar det här Min sagt eh, För hon typ ja, Stefan uttrycker något så här liksom, Aha, Ska jag upp nu? Och så säger jag Du drar, du borde vänta ner. nere Du borde liksom mm. tänk på dig själv Och hon bara Aah. Sen så rullar hon en tärning I dera hjärtat Och får då <laughs> får då, ja men jag stannar kvar här nere en runda um, mm. Mm, och jag vet att hon kände av, med hjälp av sin um, Warlock ability att, att, att den här Elitinen hade dött den här mm. eh, vilket ju även då min karaktär gjorde, för mm. att han, han fick ju lite temporära hitpoints från mm. det här, så att så här i efterhand så är han ju rätt vä väl medveten om att hon tog lite lång tid på sig att komma tillbaka hon, hon... Tillbyggar också en med att skjuta en till Harry potter och rulla en bluff och ropa Åh! Just det, just det Så det är ännu värre bara du på mm, jag, vill bli, jag, jag vill det minst alla Every slight mm, det, ja. det är bra att bli påmind eh, Jag och Sandra Fortsätter väl att slå lite på draken Tills den blir bloodied Varpå jag Bestämmer mig för att försöka Ja, avsluta striden Genom att skrämma draken ha? Vilket går bra. Jag tror att jag rullar krytt så jag får 41 intimidate. Draken landar. Mm. Uh, har en liten konversation där, där draken försöker liksom se från drakens håll är väl för att se hur mycket lögnare serb är ja och serb ähm, ljuger om sitt namn var på draken är förnärmad och resten av att då serb och resten av partiet har varit med och döda drakens barn mm. så, ja, och, och draken vet mycket väl vem du är så liksom. skulle jag yeah. bara, bara etablera så här, en baseline of trust där och den var ganska ja, <här> ganska hög liksom själva mm. baselinen, så mycket som hamnar under den um, jag tror att eh, draken liksom till ställen någon slags ultimatum mm. om att döda någon av dina vänner. Det är det jag bryr mig om mest. Mm. Ja. Tar du upp liksom, Katara har lyckats gå ner på 0 hp eller någonting nu kanske. Mm. Och liksom ska, ska slänga ner för berget. Mm. Men när hon är över berget, draken, så ser hon ner liksom, ser hon sin kult av kobolder. Ja. Vara övertagen. Och liksom väldigt snabbt slutar bry sig om Katara. Slänger in den igen på berget. Mm. Det var, för den som räknar det typ, första gången som någon av parterna var en sekund från att dö. <laughs> ehm, och flyger iväg. Ja. Ehm, vad, hur tänker ni nu när, när ni har fått ner draken till Bladdy? Den flyger iväg. Antagligen tror ni för att ta hand om The Elder Brain. Mm, och, det, och det känns ju bra. Och den här dragen dyker ju upp och stabiliserar Katara. Mm. Jag stabiliserar då Enjo. karaktär. Och vi börjar diskutera hur vi ska ta oss ner för det här berget För vi tänker att det är kanske ingen smart idé att klättra på stegar och sånt där för att, ja, det står 200 kobold där nere. Mm. Och vi börjar prata om att klättra ner så här på sidan och Eller kasta oss med diverse abilities och vad det nu är Flyga eller så ha. Men vi hinner inte riktigt liksom få till de här planerna innan draken kommer tillbaka Nej, precis Och nu är den arg den är det där ja. Jag tror att den landar och snackar lite igen mer ändå. Liksom. Jo, den stannar ju och eh, säger väl ungefär att eh, ni två, det vill säga Katara och eh, Enjo, mm. eh, ni kan få bli mina trälar. Ni kan få... Den är eh, med typ motiveringen att du en enligt draken mm. Dödade dess dotter och tog över En del av drakens liksom, kult ja. Så här har ja. vi två stycken drak liksom, Över huvuden Trod, två, två Vi har draken på ena sidan och så har vi dig på andra sidan ja. Så får de helt enkelt välja vem av er de ska tjäna mm. eh, Och eh, som så ofta Med Team Effort När skurken säger Join me mm. Så säger Team Effort Vad får jag? Ja <laughs> <laughs> ah. Vilket känns fantastiskt när man då är Det andra valet, det vill säga Inte skurken mm -hmm. Och inser att Jaha, jag har inget val just nu liksom Jag kommer att bli Dödad Eller bara anfallen åtminstone Hur det här än går mm. Och antingen så slåss jag bara Mot draken med mina vänner Eller så slåss jag mot draken och mina vänner Och mina vänner verkar Rätt på det här med att slåss mot mig Ja, hmm. mm. <laughs> hmm. Hur gick det här till? <laughs> <laughs> Precis, vi är inte pola sådär uh, <laughs> Allt det här spöjer på det som tidigare hände med Raun då När, när uh, Stefanis karaktär liksom Vöntar runt och om er på till mm. uh, Sandas karaktär visste inte riktigt om det tror jag uh, Nej Inte, in, inte här kopplat till livskraften hos <laughs> Hos inlertiden, nej, uh, nej. Uh, Men ja, uh, vad liksom, En ju Sandas karaktär står och avvaktar ganska mycket Ja, hon är lite så här, ja, fast vi kanske, jag menar, vi är ju ett team och ja, mm. medan Katar är rätt på att vara på Drakens sida. Men samtidigt, liksom hävdar att hon har en liten en plan, liksom. Mm. Eh, och den här planen är ju att, ja, fördragen för, för vill att hon ska döda Serb, mm. min karaktär. Och det hon kommer fram till att hon vill slänga ner mig från berget. Du har ett par skor som gör att du inte behöver ha någon skada. Precis, åtminstone en halv skada. Och liksom, mm. Jo, men jag, jag kommer nog att överleva det liksom. Um, men jag menar, det är meta. Och Serb har ingen aning om det här. Utan, uh, och Katar... du har redan använt denna här den dagen. Mm. <laughs> um, så Katar tar upp Serb i nackskinnets typ. Och håller honom utanför berget. Och säger, no hard feelings innan hon ja, släpper. Släpper. Ja. Uh, och uh, ja, det här är då Andra, andra gången som en karaktär är en sekund Från att uh, För Draken är lite så här genre savvy mm. Och vet liksom att Om man släpper in honom på ett stup ska antagligen överleva Och yeah. skopa helt enkelt upp Serbien mm. Och säger, nej, nej jag vill ha kroppen Liksom oh. uh, Så nu står ni på topparna av berget igen mm. Vi liksom Draken har ju då helt enkelt bestämt för att Drauen går lite på uh, Sannas karaktär fortfarande så här om det defense mm. Um. Och drawen då har Ungefär 50 HP Och inga healing surges kvar Så hon kan inte hela sig själv Nej. Äh, En ju äh, vår shade Ungefär samma situation Kanske mm. lite färre HP till och med ähm, Jag mår rätt bra, jag har full HP Och rätt många surges Och ser väl ingen annan utvägen att jag försöker döda draken Precis Så det, det är väl vad jag börjar med Lite så här. Det känns ju inte som att det kommer gå bra i det läget Mest för att jag har två vänner som är så här Alltså ska vi verkligen Alltså vi kan ju bara också Gå med på hennes sida Och För att jag menar ja, jo, uh. um, Så att det blir Jag känner mig lite solo sådär. Ja, jag förstår det <laughs> um, Men det, det går ändå Rätt bra mm. För att Vara så ensam Katara då, Stefanets karaktär grann upprepar den här äh, Inte gör någonting på ett par rundor Som hon då per, liksom perfekterade under Under mm. äh, Hela tiden då med liksom tanken att äh, liksom Ska försöka ändå rädda Situationen så att alla vi överlever Typ mm. äh, Det blir en väldigt så här, meta- jag undrar hur mycket jag skulle sätta stopp för det För det var väldigt väldigt mycket meta liksom För att rättfärdiga det som hände i spelet Runderna blev längre och längre När ni kollade igenom power efter power För att se om vi kunde komma ur det här på något sätt Fanns det uh -huh. någon Daily ni inte hade använt oh. det någon kraft som kanske Teleporterar alla till säkerhet. <laughs> eller sådär liksom instant dragon kill. Eller, oh. liksom, eller bara allmänt trycka mig i säkerhet. För att liksom <laughs> göra någonting för att komma mm. ur den här situationen. Samtidigt då som ni diskuterar. Liksom, men men jag, jag måste göra det här liksom utanför spelet runt bordet. Liksom. Mm. Anna Staffen och andra diskuterar. Men det, det som händer i spelet är liksom ganska, ganska såklart. Det är att Katara puttar ner Serb. Mm. Serb kommer tillbaka upp igen. På toppen av varget. Äh, draken ställer sig. Liksom brev, äh, ställer sig här bredvid sig. Mm. Äh, Enjo Sannas karaktär äh, går upp och liksom, ställer sig liksom har nu så här valet Charge draken charger särb. Mm. Äh, väljer att charga draken. Ja. Äh, till slut då. Äh, på grund av ja, lite så här låf så där. Äh, Katara, och liksom fortfarande det här det som händer i, i spelet, Katara går fram till Enjo och liksom aktiverar en power liksom försöker. Bränna heltid ut än ju. Och sen typ frammanar en demon, och sen så efter tag då så kommer den att så anfalla demonen braken liksom. Och så var det mm. så här: Ja, men det bara en vekattack på dig än ju, det är ingen vara. Uh, och det, det visste vi ju vi inte borde det hela tiden. Men i spelet var det väldigt mycket så här: Vilken sida dragen på? <laughs> ja, för hon verkligen köpte tid konstant så här. Ja. Stod där, brände lite grann tittade lite omkring sig, krunt lite. Uh, Sandras tycker jag där Enio då. Försökte hela mig med hans jag typ. Jag ja. vet inte, tankade och spankade draken. Um, jag hade tur med mina rullningar så jag gjorde rätt mycket skada varje gång. Ja, faktiskt, faktiskt. Det var också. Äh, det ska väl nämnas att äh, i och med att äh, Stefan då tog det liksom rund, lugnt ett par rundor, så var det två runder när ni förlorade hennes damage input, så att säga. Till ja, två eller tre runder när, när hon gjorde annat istället. Precis. Det äh, så... var lite så här. Jag tänkte ju mätta att men om vi alla bara försöker slå på draken så kommer det här gå fortare. Precis. <laughs> då har vi mer chans. <laughs> men ni lyckas i alla fall till slut ha ner draken. Ja. Som ett party, mer eller mindre. Mer eller mindre. Ni lyckas ta er ner på berget som ett party, mer eller mindre. Det här är ju då alltså också, innan vi tar oss ner från berget så kan jag ta över Norden- eh, jag säger, ja, men vi är ett lag om oss allihopa Hon säger, fast, fast hon är inte så mycket lag Om ännu. Mm, ja. um, alltså hon är ju inte, alltså inte På riktigt, alltså hon är ju rätt ny uh, Vilket är det här problemet i rollspel När man rättfärdiga saker Med att, men vi känner ju inte Honom Aha, eller henne um, Vilket ju inte riktigt funkar Om man ska kunna ha ett spel där folk kan dö Och sen komma tillbaka <laughs> <laughs> ah, Ja, nej, nej, precis precis Så det det är helt enkelt så, jag sammanfattar äh, sektionen med att äh, ni ser draken men jag vann. Ja. För nu har ni ju liksom, vad, vad ni än så här, kan säga, out of game, så har ni nu en väldigt intressant situation där folk har gjort saker mot till och inte gjort saker för varandra gjort saker mot varandra och inte för varandra. Ja. Som eventuellt kommer vara svårare att förlåta så här ni måste fortfarande hålla ihop mm. på grund av andrag, på grund av liksom, fortfarande nytt ingenstans på grund av, mm. på grund av använder, reasons. Men vad kommer det hända? Det kommer bli väldigt intressant att spela vidare i liksom världen ni nu har skapat. Ja, det är en, en bra laganda. Mm. Eh, verkligen. Jag, jag har, har väl tänkt lite med mina motivationer att Ja, jag vill ju visserligen upp på ytan, men han har ju vänner här som inte vill det. Men nu så tänker jag nog... Vill du upp på ytan va? Det är nog okej okay att lämna de här människorna bakom ja. sig Ja, jag förstår det och, och då för att bara upprepa No hard feelings va? alltså Det kommer alltså härifrån Det kommer från Kataras <laughs> eventuellt någonsin sista ord till Serb No hard feelings <laughs> Ja. Shove det, ja. <laughs> ja Det hade varit ett fint slut Verkligen, verkligen, verkligen um, Är det någonting du vill lägga till? Är du för för nästa gång? Jag är rätt taggad, ja Det känns som att vi är, har vi kommit ifrån Den här stora Den stora bossen här ja. Lite grann Och nu ska vi in i fler tunnlar Och det är lite så här. Ah, underdark, tunnlar Okej, okay, vad ska vi hitta den här gången? Tunnlar av allt, precis uh. det är saker som borde där Som man inte gillar och eller, eller vill se Precis <laughs> Sjukt <taggad. laughs> Ja. Så, så det, det får veckans D&D-snack så här Ska vi börja kanske runda av podcast lite grann alltså, Som vi brukar göra <laughs> Ja. Ah. <laughs> liksom är... Smooth Voice liksom. Nu är det dags. Alla som är hemma i stugorna börjar släcka lamporna. Börjar lägga sig ner i sängen med ett glas varm mjölk så där. Ah. Och det liksom som till, till våra toner. Och snart kommer, känner jag på mig, yttre musiken börjar spelas. Eh, jag såg någonting kul eh, som var så här, verkligen magi, på, på Wikipedia eh, härom, här om dagen. Jag kollade upp. Eh, jag kollade upp information inför då 50-årsjubileumet av, av Doctor Who. Mm. Eh, på grund av att jag ville veta typ, hur långt att det skulle vara och så. Mm. Och det jag hittade var väl ungefär runt 60 minuter och så. det den ska visas på bio i England i alla fall. Mm. I 3D och på tv då, såklart. Eh, och såklart. Sen jag vi tänkt att det var vara ungefär en halvtimme kanske på. Eller en av femton, en av tjugo gånger på tv med alla, alla reklamer och så. Kanske lite mer än en timme och så. Whatever liksom. Men för att hitta informationen så gick jag då själv runt på, eh, på internet hamnade på Wikipedia-sidan för uh, Doctor Who 5020-level som hade egen Wikipedia-sida. Mm -hmm. och, och liksom läste om vilka skurkar som är utan serien vilka skådespelare som är och Jag kan inte spoila det för de som inte vill veta. Men <laughs> det var också en rad som var tillagd där som jag verkligen var. Jag såg att Wikipedia-sidan var edited uh, two minutes ago. Typ. Mm. <laughs> och det som jag misstänker var det senaste tillägget var denna, uh, dessa meningar. <laughs> Also, Stephen Moffat and the BBC Have successfully irritated An entire fandom once again By not showing the first trailer of this episode To the majority of, of fans Well done chaps and chapets. You really messed this one up Vilket <laughs> jag bara tycker det är fantastiskt oh. För det, är ju, uh, det här var alltså då under San Diego Comic Con mm. Där de då, var förstått Under, under Dr Who 50-års jubileums uh, Panelen, panelen mm. Visade då, delade ifrån uh, Alltså en trailer Ja som jag inte sett på internet än så länge. Den dyker upp någonstans. Jag vet inte om jag vill se den. Det är ju lite som, jag vet Warcraft-trailen mm. kommer ut också. Den planerar de inte att släppa alls förutom på Comic Con. Mm. Så mm. ja. Jag, jag både gillar och inte gillar. För jag menar, jag kan förstå det. För att det finns ingenting som är hemligt längre. Nej. Jag tycker det är skamligt att det inte är hemligt. Eller att det här är hemligt Men ja jag, inte, jag försöker undvika det mesta mm. kring det bara för att det ska bli lite oväntat. <går> Nej, jag jag vill bara ta upp det där för jag gillade det så mycket att det var någon som har tagit sig liksom, ja. sida till sitt, sitt, sitt missnöje. Trots att det kommer försvinna direkt, det är, det är inte kvar längre om du kollar på GPT-delen. Liksom. Nej. När man går till något som är så populärt så kommer det försvinna väldigt fort. Mm. Men eh, det positiva för den personen är att ja, några såg du i alla fall. De är så populärt. Exakt, exakt, exakt.